Rugăciune pentru taina lacrimilor de pocăință. Aleluia slavă ție tată ceresc Duhul Adevărului, Cel care pretindine ești și toate le te iubim și te rugăm dăruiește taina lacrimilor de pocăință adevărată, care spală sufletele noastre de păcate ca un al doilea botez, le face curate și luminate, dă ne să putem trăi porunca, Fericiți cei curați cu inima, că aceea a Fiului Dumnezeu se vor chema. Căci cu sabia postului, poftele trupului le-am tăiat, de cele stricăcioase ale lumii, cu iscusință ne separat, de focul cel veșnic, de viermele cel neadormit, de întunericul cel mai din afară. Desfrășnirea dinților ca să ne scapi, te-am Cu râvna pentru adunarea averii celei cerești, Răspunsul cel bun pentru judecata ta cea dreaptă Care ne așteaptă, la Prin grija ta, lumina cea veșnică a Harului în inimile Sufletele, mințile noastre a intrat, în lumină de schimbat. De aceea îți mulțumim, fiindcă de păcate ne curățat, de neputințe, de orbirea sufletească, de infirmitățile sufletului nevindecat și să urcăm pe calea cea luminată la cer neamului nostru putere ei ai dat. Aleluia, slavă ție, împărații ceresc, Duhul adevărului, Cel care plătutinde ești și toate le împlinești. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina lacrimilor de păcăință adevărată, care ne spală ochii minții și cugetului. Ne scoate bârna celui viclean, ca să ne vedem greșelile noastre și să nu învinuim pe frații noștri, să punem începutul cel bun, ca să ne facem biserici veșnice ale Domnului Isus Hristos. Să îndepărtez de la noi moleșala, săturarea, nepăsarea, încât să dobândim străpungerea inimii, vindecarea rănilor sufletului prin taina pocăinței, ca să facem să dispară gândurile negre, necurate, ucigătoare de suflet, tulburătoare, care sunt semnul îndepărtării tale și venirea Duhurilor necurate. Aleluia, slavă ție, împărați Ceresc, Duhul adevărului, Cel care pretutindenea ești și toate ne împlinești. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina lacrimilor de pocăință adevărată. Arată-ne că Tu ești prezent în gândurile, în conștiințele, în cugetele, în inimile, în sufletele și în trupurile noastre. Că ei aminte la tot ceea ce facem, zidește în trupurile noastre un templu al tău. Arată-ne în toată vremea și în tot locul că trebuie să fim ca un măslin proditor la izvarul tău de apă bine, să înflorim prin poruncile Sfintei Evanghelii. Să trăim neîntristarea conștiinței adusă de credința cea adevărată, care seamănă încrederea în Domnul, dreptul judecător, cel ce unește biserica biruitoare a Sfinților cu biserica Lutătoare. Arată-ne că am fost aleși pentru Sfânta lui împărăție de aceea trebuie să ne curățim nu numai trupul, ci și sufletele, cugetele și mințile, ca să se să rășluiască în ele iubirea lui Dumnezeu și nimic din lumea aceasta să nu ne mai despartă de tine.